Det er vinduer opp, jo. Hva? Ja? Bernard, tar du det andre, Lundre? Ja, selvfølgelig. Nei, vi kan vite å finne frem resten av akkevitten. Her er det noe i Så får vi kanskje opp humøret. Mm, ja, jeg sier i hvert fall ikke nei, takk. Takk. Sånn. Ja, så, vær så god. det vanen har satt seg fast i meg, og ser like grans utmerket vitt kan få meg på andre tanker. Han ser forresten ikke ut å nyte den selv heller. Han er et elendig humør. Jeg vet selvsagt hva det kommer om. Bugge henvender seg stadig til Lilian når han snakker. og Ikke bare med stemmen, men med kroppen, viljen, hele sin personlighet. Det stråler noe ut fra ham til henne. Ingen tvil, stakkars gran er slått ut. Oi, Gud! Se på det der! Jeg pleide å synes det er ganske koselig med torden men dette her er rett og slett uhyggelig. Oh. Uhyggen, ja. Ja, det er en en heiendommelig ting. De fleste har følt det, men de færreste har det hva det er. I virkeligheten er følelsen av UG et uttrykk for noe ganske bestemt. Den eneste som er seg selv lik denne kvelden er mørk. Han har jo satt seg godt til dette hvor han peiserne betrakter flammen. I dette skjæret ser ansiktet hans ut som det er modellert av gips. Det ligner en dødsmaske. Ta nå spøkelser og gjenferd. Ja. I Indien omgås mennesker hver eneste dag de døde. Ser hver eneste dag gjenferd i den mest bokstavlige forstanden, uten å kjenne den ringeste antydning til uhygge. Og hvorfor? Ja, du har sikkert svaret, kjenner Det deg rett. <laughs> ja. De har en annen kultur. Gjennom åndelig øvelse og meditasjon har indren gjort sig fortrolig med den usynlige verden. Han, han er ja, innviet. Mm -hmm. det, det er like naturlig for ham å tale med åndene som det er for oss å bakvaske våre medmennesker og skrive slett litteratur. Eller redigere tidskrifter av tvilsomtid. <laughs> for bare fortsett. Jeg skjønner ikke et kvekk her, men jeg synes dette var en lovende innledning. Uh -huh. Hvorfor er vi rent for spørkekser? Galileis dommeret? Nektet sin tid å se i hans kikkert. Mm. Og hvorfor? Du vet nog å på det også, kjære. For dersom han hadde rett, ville det ha knust deres verdensbildet. Hvis det var sant at jorden kretset rundt solen, ville det ha sprengt vekk grunnvollen under dem. De, de var skremte. De, de følte uhyggelig. Og av samme grund er det moderne mennesket redd for å se et gjenferd. Jo da. Jo, hør nå her. Redd for å se virkeligheten slik den er. I det øyeblikket ville jeg Hele hans verdensbildet, hele dette imponerende naive byggverket av stål og betong og av kjemiske formler og psykoanalyser, blir splintret i filen. Ja. Et gigantisk flammesveid har hugget seg lådrøtt ned i jorden 30-40 meter bort og splintret et tre som det skulle være en pinne. Du slunger det! Takk for at du gjorde meg oppmerksom på det, kjære. Et slik lyn Vi slipper å gru oss en lang og pinnfull alder Det var bare like over oss. Vi har ikke sett noen lynavledere her. Byene slår ned i trærne, de er jo i høyre enn ute. Ja. om det er mennesker ute i natt. Ja, hvem tenker du på da? Ja, denne, hva er det han heter? Den gale morderen. Haugremorderen? Ja. Tenk om han streifer rundt der ute i dette været. Ja, tror du det da? Jeg, jeg tror det ikke. Jeg bare sier om. Jag vet at det er et vesen utenfor. Jeg har jo sett ham. Der ute i mørket ligger tre farer. Den ene er Torden der. Den andre, den rømte mordern. Og så den tredje, noe fremmed ufattelig. Den svarte skogen skjuler et monstre, vesen som hater oss, en usynlig ødeleggende kraft som fører lusinen vil slå til, raskt og tilintetgjørende, som når lyene smadrer i trestanden. Stormen varslar ett annet uvær som snart vil bryte løs oss. Bugge? Mhm. Mm mhm. Jo ja. mer opptatt man er av det, desto verre blir det. Kan vi ikke sette oss ned og lade som ingenting? Ja. ja, la oss gjøre det. Ja. Det. Ja. Ja, det er interessant analysen i Nærmerk. Rent bortsett fra at den er fullstendig fellaktig. Ja, så. Ja Jeg hade ikke ventet at du skulle si noe annet. Ja, men, Følelsen av Uge har ikke noe med en ytter. Øndeverden å gjøre den stammer fra en indre, fortrengt verden ja. i mennesket ja. Når ett menneske er redd spøkelser er det dypest sett seg selv han er redd for ja. Han er redd for mørket fordi mørket appellerer til nattsiden i hans vesen Til ødeleggeren, mordrøn, rovdyr og det som kulturen i ham har overgundt ja, Snakker du nå om drømmer? Ja, det er også. I drømmene kommer denne ubevisste delen av oss selv til syne ja. nattmennesket i oss ah, Nattmennesket? Vil det ha vært en god titel på en kriminalroman, Barnard? <laughs> Mørk gjør seg klar til å parere. Jeg legger merke til at Grahans ansikt har blitt mer og mer mørkt. Han hiver rakkevitten innpå min mine som om han retter en åde støtet mot en fine. Barnard? Ja? Lilian. Jeg ser på Lilian. Øynene hennes er ikke mot oss, men mot vinduet. Norrke utanfor som är stanslöst bärs av vind, kolossala givvifter över himmel. Blicken är stivnut, fjärd. Jag känner igen, hon verkar hypnotiserad. Börje. Mm -hmm. Du benekter den oöversannliga världen fördi du inte har sett den. Ja. Du likställer dig andligt talat med afrikaneren som benekter at det finns isbreer. <laughs> Nej, det må då finns det hyggligare ämnen. Ja, ja. oss snacka om. Nej, la lå oss snacka om drömmar. Er det derfor her psykoanalytikerne mener at Werner tok livet av seg? Alt står i drømmen Bjørn beskrev i den dagboken han etterlot seg. Hvor er den nå, denne boken? Jo, jo her er den. Jeg trodde du mente han ble drept. Ja, ja, men det, det gjør jo ikke psykologen. Hør, hør på dette her. 11. august. Hadde en merkelig drøm natt. Jeg står ved bredden av blåskjern. Det er måned og jeg ser på en lille som driver på vannflaten. Skinner ren og hvit. Den glir inn i skyggen av et tre, og kronbladene krøller seg sammen, smulter. Harald, ikke. Plutselig får jeg en vild og umotståelig trang til å springe ut fra bredden, gripe fatt i blomsten og synke til bunns med den. Jeg gjør det. Jeg kaster meg ut. Jeg sunker. vil ikke høre mer, Harald. Dette her er jo sludder og pølsevev. Dette er bare en forfalskning, noe en hver gymnasiast hadde kunnet funnet på for å underbygge at Werner tok livet av seg. Ja, det er nok nå, Gran. Gir du deg så lett? Det er du som har svaret på alt. Slutt! Slutt! Skjønner du, kan du holde opp? Jeg orker ikke mer. Ja, lillian, jeg, jeg mente virkelig Kan du tilgi meg? Lilian, Lilian, set deg i grann. La henne være det som gir deg rett til å bare komme her? Ja, ja, ja vel. Ja. Jeg beklager, alle sammen. Du er bare anspent, Harald. Det går bedre nå, Lilian. Men Lilian liksom synker inn i seg selv. I en dette fjerne blikket. Jeg blir ikke klok på det. Jeg får en merkelig følelse av det på én samme tid uttrykker håp og angst. Haller virkeligt utslått.